بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وبيه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعدwanza بعدا يا كمحميدي مولايت المولا جل وعلا ومنقذي مزوري انه يتفانيه usiku na mchana na nema nyingi anazozimimina juu yetu pamoja na upungufu wetu na kutozipa nafasi yake nema hizo lakini bado yeye kutu sisi ni mwingi wa ihsani ni mwingi wa nema falahul hamdu fil ula wal akhira tuna kila sababu za kumshukuru sana سبحانه وتعالى نطيع ونمضي الصلاه والسلام كبنزي chake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya hayo mama wawili makubwa namuomba Allah subhanahu wa taala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula an Allah subhanahu wa ta'ala baraka katika mkataba huu wa ndoa mkataba wa kisheria mafungamano haya yaliyojengwa katika misingi ya Uislamu ambariki mwaji na aliyeolewa na zibariki familia zao ijalie ya ndoa yenye khair na baraka utulivu na masikizano na kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala na atie kizazi bora na baraka katika rizki na uunganishe udugu baina yao na ya hey Allah subhanahu wa ta'ala nimweza juu ya hayo Kwenye minasaba kama hii ya ndoa kuna maneno mengi ya kuzungumza na maneno mengi yanafanana kwa sababu ni matukio yanajikariri kwa mara nyingi na yameelezwa ndani ya Qur'ani na Sunna na aya ndio hizo hizo na hadithi ndio hizo hizo tunaweza kubadilisha leo tukazungumzia hili kesho lile lakini mazungumzo yanohusiana na nikah Aa, huwa yanafanana. Mimi sina mbali sana lakini natazungumza kwa muktadha huu tulio na mazingira yetu kama nasaha kwangu na kwa ndugu zangu wengine waliohudhuria hapa na wanaotusikiliza pia kwa familia hizi mbili Ma'hadh Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lil-halaqat Allah afadhim hii na wahifadhi wasalamuzi wake na walimu wake na wanafunzi wake na wapenzi wake tangu kuasisiwa kwake haijarudi nyuma katika kuchagiza jambo la elimu na kulitilia nguvu na kuliwekea mipango kwa muda mrefu ili wapatikane kwenye jamii yetu watu bora watakaoisimamia hii dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kujifunza na kuifundisha na miongoni mwa watoto wetu waliozalikana na maadili hii kwa kuzaliwa na kukulelewa na kukuzwa mpaka kufika kuozeshwa ni binti yetu huyu Alia binti omar ambaye baba yake ni mmoja katika walimu wakubwa wa, wa madarasa hii. Sisi tunamwandaa kama mwalimu kama dhaia atakaye toa mafunzo hapa au sehemu nyingine kwa ajili ya kuunufaisha Uislamu. Allah janaa ala ajalie hivyo. Kwa mimi na saa zangu za kwanza kabisa nazielekeza kwa muwaji bwana harusi tumekukabidhi mke ambaye ni talibatu alim ni mwanafunzi na ni mwalimu mtarajiwa bali ni mkufunzi katika mahali yetu akisaidia kuwasomesha watoto na wakina mama wezake kwa hiyo hii ni tunu sisi tumepata na sisi tumekukabidhi na sahara zetu basi iendelezwe na ile nafasi yake iendelee awe hivyo hivyo talibatul ilmi awe ni muallima mudarrisa ili tusiwe tumepoteza nguvu zetu bure hili ndio mambo la kwanza kwa hiyo utakio ulilinde kama utaamua kwamba mke wangu huyu atabaki hapa ataendelea kuhudumia mahadishi Sheikh al-Islam ibn fa اهلا ومرحبا الباب مفتوح ملango uko wazi na tunaitamani hilo la atakuwa si nyingine basi mjue utaratibu si kumfungulia kioski si ya ukibanda au nyanya Na vitu vingine au mauzie madera utatarjia aendelee kuwa mwalimu Wa kufundisha watu khair kwa kushikamana naye mafunzo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo umetaja الشيخ هويلي الامام البخاري والامام مسلم كذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خليفه الثالث ومطوم صلى الله عليه وسلم قال يسمعوا ان مطوم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه mtu bora kwenu ni yule alijifunza quran kisha akaifundisha aliya awe yefundishwe Qur'an majifundisha, na sio kwamba amejifundisha tu na ameihifadhi Qur'an. Kwayo usiwe ni sababu ya yeye usisahau Qur'an. Kwayo mtengeneze mazingira aendelee kusomesha Qur'an. Nitazotambii kwamba nimesema nitazungumza mazungumzo haya kwa kuzingatia muktadha wetu huu na hali tulionayo. Sisi tuko katika mahadhi ya kielimu na hapa tulimtoa ni mmoja katika wa wanafunzi wetu watoto wetu Kulikuwa kihudumia elimu visa saa hizi zisitakuwa ziko mahala park. Ko ile jamii lakini pia kwa wazazi wengine. walizingatie sana jambo hili. Kwanza tuwasomeshe watoto wetu dini. Wa kiume na wa kike. Watoto wa kike tunawahitaji sana wasome dini kwa sababu tuna umma mkubwa upande wa kina mama na watoto wakike, wa kike wanahitajia walimu wa dini wa sawa na hapo tumefeli kwa kiasi kikubwa kwa sababu kina mama wengi hawajishughulishi na ilmu. pamoja na kwamba zikifunguliwa darasa utaona wamiliki kwa wingi lakini ule udhibiti wa misingi ya ilmu kwa wao unakuwa ni mgumu na kwa sababu ya majukumu wanayopewa au wanayokutana nao katika nyumba zao na kukwazwa na wanaume zao au wazazi wao au walezi wao kwa hiyo upatikanaji wa elimu kwa upande wa wanawake umekuwa ni mdogo sana pamoja na kwamba wanaonekana ikifunguliwa vyuo vya elimu wanawake wanakuwa kwa wengi sana lakini mpaka kumtoa mwalimu wa sasa wakike wa kike shughuli kubwa kwa sisi ndio wazazi ndio walezi ndio wasimamizi tutakwenda kuulizwa kuhusu hawa watoto wetu hawa wa kizazi tutaulizwa kuhusu jinsi ya Yu ya kufundishwa kwao ilmu ya dini kwa ili jambo tulisimamie pia kwa ukaribu sana na tuwape nafasi zao za kusoma dini kama alivyotoa mtume swalla allah nafasi kwa wanawake kusomesha dini na hili na, nafahamika, na hadithi inasitajia maimamu katika vitabu vya hadithi kwamba mtume swalla allah alikuwa akiwatolea wanawake siku maalumu kwa ajili ya ilmu kwa wazazi na hili nao lipokee Laikiko kuna faida nyingi sana. anapokuwa mwanamke amesoma dini na kalelewa katika maadili ya dini. Hatuzungumzi swala kusoma tu na malezi. Bila mwingine aweza kusoma alafu akakosa malezi. Ikawa ni tatizo katika familia au katika ndoa kwa sababu amekosa malezi. ya kweli malezi ya sawa. Lakini pia tunahitaji watoto wa kiume waliosoma ambao wataslimamia elimu na harakati za dini walisogeza mbele sisi wazazi tuwe na mchango mkubwa katika kuwasogeza watoto wetu lakini mimi wangu mara nyingi nasema ni vizuri tukawa tuna misimamo sisi tunasomesha watoto tu wetu dini tusimwozeeshe banatu zetu sipokuwa tulabu hata kama ni mafakiri kama mtu talibi au ana maarifa katika dini ana silihi apewe mwanamke mwenye ilm haiko hivyo atafutiwe mtu mfano wake anaifanyana na yeye kwa kuna watu wao wa kuona tabia hiyo mimi bwana nataka mtu aliyesoma kweli kweli hayaja soma sasa mtakao aliyesoma kweli kweli awe imamu uko au utaka nini weke darasa za wanaume huendi wewe mke wako atakusomesha kwa nyumbani hakuna wamchukua tu unafaida faida gani ah basi tafuta mtu mfalo wako na zungumza na kuwa namna hiyo kwa watu wengi ili kulinda ile hishma ya ilmu na kuatia adabu wale washotaka kusoma usiyo kaona tu vitu vizuri vizuri wakaanza kuvirukia rukia kusabu kila mmoja atakamke aliyesoma tena mwenye maliyo mazuri hawa ni wathulabu alilmi talabatu almi sawa kitaka ingia katika kondo huu kwa tuwaingize watoto wetu wasome dini watoto wa kiume, watoto wa kike haya, tusiogope ufakiri huku kuna kheri na fadhila nyingi. Haya ndio nilikuwa nimependa nitangulize kwanza kusema. Jambo jingine ambayo napenda kulihusu hili jambo la kuozeshwa kwa misingi ya sheria ya Kiislamu. Sisi kwetu Kiislamu ukishapewa mke umepewa majukumu لني امانه امpewa tiko katika mabega yako wewe mwanamme na wewe ndio msimamizi wa kila الله anasema Allah subhanahu wa ta'ala ar-rijalu qawamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allah ba'dahu 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas maneno ya kuwazi kabisa ya Qur'an yakitoa mwongozo kwa waao kwa watu wanaooa kwa wanaume inatoa mwongozo kwenye familia pia na jamii yote ijue kwamba msimamizi wa mambo katika jamii ya Waislamu kwenye ndoa ni mwanamme Wanaume ndio wasimamizi wa wanawake kwa maana wao ndio wenye majukumu na masuulia ya kusimamia mambo ya wanawake ukikataa majukumu yako wewe ukamwachia mkeo wewe wajifananisha na mwanamke wao kimbie ule wanaume wako majukumu umepewa wewe wasikia uko fujo mlango gongo onduguo huko kaangalia huko wewe tangulia wewe sio mkeo kaangalia kuna nini sio hakuna panya kaza kukimbia wewe wewe ni kujifananisha na mwanamke wewe ndio msimamizi utakana huyu umpia amani yake alrijalu kawamuna qawamun 'ala an-nisaa wanaume ndio wasimamizi wa wanawake wao ndio wasimamizi katika mambo yote nimetoa mfano wa panya tu hapa lakini nakuusudia kwamba majukumu yote yanayohusu usimamizi wa nyumba yako wewe mwanamume ndio msomuli kuhakikisha mke wako anakaa mahali panapotaki kukaa mke wako anakula anachostahiki kula mke wako anavaa vile vinavyostahili mke wako anaishi ile maisha ambayo anastahili kwa hali aliyoyalia wewe Allah subhanahu wa ta'ala katekaris na kipata. ile ni jukumu lako sio jukumu la baba wala mjomba wala fulani ah fulani sasa ata mke wangu msaidii atangua siku pia aje ni wewe usitafute fulani kama anapesa mke ni zake hizo ni zake utafanya kile ambacho akiona ni sahihi wewe utamshauri tu lakini wewe ndio una majukumu ya kumsimamia huyu mke kwa hiyo tusikwepe majukumu yetu na haya ma maamuzi tumepewa sisi au usimamizi tumepewa kwa sababu ya vile Allah subhanahu wa ta'ala sababu kwa meztajia bima faḍala llahu ba'dhum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim kwa sababu ya yale ambayo kwa vile alivofadhilisha Allah baadhi yao yali wanaume wakawa jinsi yao ni bora kuliko jinsia wanawake wanaume ni wana uwezo mkubwa wa kufikiri uwezo wa kutoa maamuzi akili kubwa jinsia ya yao hatukusudi mmoja mmoja wako wanaume wanashindwa na wake zao kwa akili wapo wako wanaume wanashindwa na wake zao kwa nguvu anaweza kupigwa yeye kitu hamwezi mkewe ukisema hasa ile kihalali halali wapigana wapigwa si wapo watu namna hiyo hasa kwa ulimwengu wa sasa nika ni wengi tu wapigwa lakini tunazungumza kwa majukumu na masulia ni yule mwanaume kwa ile jinsia jinsi ya, jinsi ya wanaume wa rijula iko akwa na nguvu zaidi ndio imepewa masulia kwa wanaume wao ndio wasimamizi wa wanawake kwa sababu wanaume wamefanywa kuwa ndio bora yuyu ya wanawake. Na hakuna aliwafanya bora isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetuumba sote. Na ndii anayasema maneno hayo. Na kadhalika yale tunayotoa kwa zile mali tunazoziitoa wewe mwanamume watakiwa utoe mali kutoka mwanzo mpaka mwisho. Umekuja kuowa wametoa maari. Pesa zaanza kutokea hapo. Ukishapewa mke tu majukumu yote ya kutoka kwa wazazi ya kukwako kama nilivyotangulia kueleza utamlisha utamlisha utahakikisha kwamba yuko mahali salama analala sehemu nzuri anostahili kulala mwanadamu kwa kadiri ya uwezo waliokupa Allah subhanahu wa taala haya utaenda nayo mpaka mwisho wa ndoa yenu ima kwa kifo au kwa talaka na kitoka huko kwa mume wake kama mfano mume amefariki Allah hifadhi na wa hawa mume labda amefariki au ndoa imeingia kasoro biachana mwanamke ataendelea kuwa chini ya usimamizi wa mawali wake wataendelea kumlisha baba familia itamlisha kaka na wingineo Hata hataambiwe sasa akijitafutie maisha la kwa hiyo wanaume kazi yao wao ni kuhakikisha wanawasimamia wanawake wanatoa tu bali zao kuwapa wanawake ndipo maana alipokuja suala la mirathi watu kurithi sheria ya Kiislamu lilitazama jambo hili sio kwamba kila mahali mwanamke anakuwa nusu anapata nusu ya mwanamme. la lakini mara nyingi sheria imeweka kwamba mwanamme watapata kinge kwa kiasi fulani kwa kuzingatia jambo la kwanza kwa kuzingatia ukaribu wake na yule aliyekufa na pia vile vile kwa kuzingatia maswali alionayo kutamtu mtu anapata kingi si kwa sababu ye ni mwanamme au kwa sababu ni mwanamke bali kwa kuzingatia ukaribu wake na yule mayiti mirathi yake itazingatia hilo au nikisema hivyo wanaosoma faraidhi wanajua au kwa kuzingatia elimu na majukumu aliyopewa lakini wakati mwingine mwanamke anaweza kupata kingi kuliko mwanamme leo wewe ukifa ukiacha watoto wako wakike wawili na baba yako na wajomba na maammi na kaka hakuna kaka atakayerithi wala mjomba atakayerithi wala ammi atakayerithi watoto wakike hao watapata thulusi mbili ya mali mali itagawanywa sehemu tatu sehemu mbili zitachukuliwa na watoto wakike wawili na zaidi na kama baba tutamtazama atachukua kilicho baki. Ukimtazama baba atapata kidogo. Ukiangalia ile fungu ambayo amelipata watoto. Wakinakaka kaka hawapati. Sasa sio kila mahali kwamba mwanamke atapunjwa. La. Tuangalie je ana ukaribu wa kiasi gani na maiti? Ah ukaribu wake huyu ni mtoto. Ha, mtoto anaelekea maisha sasa baba anaondoka huyu kuyapewe hiki. Lakini wakati mwingine anaangalia masuulia. Wote wako daraja moja ni watoto hao. Huyu ni mtoto wa kiume na huyu ni mtoto wa kike. Basi ataambiwa kwamba wewe mtoto wa kiume utapata mara mbili ya huyu dada yako. Kwa sababu wewe una majukumu pia ya kuendelea kumlea. Hiki anachokipata ya dada yako atatumia tu mwenyewe atataka kununua nguo, atakununua dhahabu, atakununua hiki na kile zake Lakini chakula wakati wakula, wewe ndio kununua umlishe dadaako. Kwa atapewa ziada huyu mwanamume kwa sababu ya majukumu. Si kwa sababu tu kwamba huyu ni mwanamke, kwa sababu ya majukumu. Kwe mshaga iwa, weme pata bili, kwa mshagaiwa, wewe upata milioni mbili wewe zako upata milioni 1 dadaako. Tumefika sasa njaa. Usimwambie kwamba sina milioni yako ah ile yake wewe katoe zile zako umlishe dadaako umeelewa kwa hiyo sheria imesimama katika msingi Kwayo, kwa hiyo wanaume wamefanywa kuwa ni viongozi kwa hiyo wale wanaohubiri kwamba wanawake wame dhulumiwa lazima sawa kwa sawa wataka kuwaonea wanawake wakiwaingiza sawa kwa sawa na wanaume watawaonea ndio maana sheria ya Kiislamu imesimama kwenye uadilifu huadilifu unasimama haki na usawa kwa namna ile inastahili lakini sawa kwa sawa haya kapata huyu laki na huyu laki au milioni na kila mmoja akatafutiriziki kwa namna yake ukikosa usije kuniomba aache tu mwanamke pigwe hapa utamdhanyilisha mwanamke atadalilika kwa hiyo sheria ikamfunika mwanamke lakini pia haikumpunja mwanamume alipopewa majukumu sheria ikamtazama kwa jicho la huruma ah basi tumuongezee kidogo kwa hiyo wewe yako mpaka atakapopata mume akipata mume mume atabeba jukumu lakumlea huyu dada yako wewe majukumu yako itakuwa msimamia hapo akiacho atarudi kwako hapa alikuwa anazungumzia masuala ya qawama na majukumu tusikwepe kubeba majukumu Allah subhanahu wa ta'ala ashatupa majukumu haya alrijalu qawamuna 'ala an-nisa'i bima faḍḍala Allahu ba'dahum 'ala ba'ḍin wa bima anfaqu min amwalihim. Sasa baada ya kujua kwamba sisi tumepewa majukumu ya kusimamia familia zetu, haya majukumu tuliyopewa si majukumu ya kuishi kiasikari. Kwa sababu askari wana nidhamu, kaa utakaa. Kisha sema Afande amesema. Kwa kusema sasa wajua hakuna. Njoo njoo na ti amri Hiyo ni nidhamu ili kuhifadhi nini? Kuhifadhi ile nidhamu na taratibu za uendeshaji wa mambo. Lazima kuwe na utii. Lakini katika maisha, yandowa, ifo, maisha yandowa, ya ndoa hayako hivyo. Maisha ya ndoa ya kukirafiki. Shugaa mimi njia tofauti za ufikishaji wa ujumbe na ukafika ujumbe ule vizuri na ukafanyi wa kazi. Kwa maneno mazuri ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatusesemeshe sisi wanaume akasema wa'ashiru hun bil ma'ruf faasa in karahatumun fa asaa wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira katira ishindao kwa wema tusemwa ashara na kuishi kwa wema unaanza kujia kauli hakuna kitu kibaya au kitu cha hatari chenye kujenga au kubomoa kama ulimi ukishakuwa favu na galidh fadh galidhul qalbi basi hutafanikiwa katika jambo lako lolote niliye yani ukiwa wewe ni mtu jeuri msusuwavu wa moyo huwezi kufanikiwa na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala katika kumuelezea mtume sallallahu alayhi wasallam na mafanikio aliyoyapata wa Muhammad kwa sababu ya rehma ya Allah umekuwa mtu laini kwao kwa sababu ule ulaini na upole ma wudhia fi shay'in illa zanahu Wama ma an shay'in illa shanahu kama navyo sema mtume swalla sallam katika hadithi Aisha radhiallahu anha upole haukuwekwa kwenye kwe, kwe, jambo lolote la sehemu yoyote isipokuwa jambo lile lina linakuwa linakuwa zuri linapambika Hau na upoli haukuondoka kwenye jambo lolote isipokuwa jambo lile limetiwa kwa solo inakuwa na aibu. Ukawa tumia mabafu mabafu kwenye mambo, jambo lako litaharibika. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia wa kwa sababu ya rehma ya Allah, wewe Muhammad umekuwa mtu laini kwao, kwa msahaba zako, kwa watu wako, kwa wake zako, umekuwa mtu laini. Wala ukunta anaambia ah, sasa, wala ukunta fadhla ghaliz alqalb min hawli leiti wewe ungelikuwa ni mtu jeuri. Maneno yako ni jeuri kabisa. uchungi heshima za watu, huyu ni mkubwa, huyu makamu yako, huyu ni mdogo. Watu wote waochukulie kama watoto wako. Yoyote weza kumjibu kivyo vyote. Ukawa jeuri. Kwa maana bisi uogopi bali tafsiri yake kwamba wewe huogopi. Ule ni ujeuri. Sasa ungekuwa wewe ni msusuwavu wangu kwa jeuri, alafu ni msusuwavu wangu wa moyo una roho mbaya katili mchoyo roho yako mbaya kabisa watu wote wanakokimbia lamfadhlu min hawlik sasa kuna watu wanaishi namna hii na wake zao ile mtu kuwa anaufedhuli ufadhuli wakiwa nje na rafiki zake hakuna mtu mkarimu kama yeye mtu mzuri rajulun aneeq gentleman safi kabisa anazungumza kwa hikma na busara ngoja arudi nyumbani ana kiona cha mtemakuni maneno anayotoa pale gubu sasa huu si uislamu hii ni dhulma sio uislamu uislamu haufundishi mafundisho haya tuharibu sasa sijeonekana mtu wewe umejipamba na dini mtu wa dini lakini hakula jeuri kama wewe hapo ni tukalisha dini. Hakuna mtu msusuwafu katili kama wewe. Shajjaki au fallaki au jamaa naki Kama ile katika hadithi ile ya umuzari. Zawji gaya ya au aya ya tabaqah. Shajjaki au fallaki au jamaa kullannaki. Ana Ili dume lilivoka ni jitu katini kabisa. Jitu fidhuli ipumbavu ile hadithi ile sitali kuileza kwa sababu wakati hakutoshalezi. Lakini akamwambia katika sifa alizonazo akiamua kupiga atakupasua utoke damu au atakuvunja mkono. Atakuvunja mguu, atakutengua kiuno. Kupatikana katika jamii yetu watu wa namna hii ni alama mbaya kabisa. Hakuna rahma. Kweli unatakiwa ujue pia kama ni mpigaji bingo wa kupiga hodari wa kupiga nua punching bag pale nyumbani ukipata hasira piga ngumi kwelkweli piga ukuta alafu sasa ukae chini uzungumze na mkeo lakini mke hapigwi hivo ni alama mbaya sisi katika uislamu sisi katika maadili mema kwamba jamaa akampiga mke wake kichwa kamngoa meno alimpige mtama kaanguka kamvunja mkono kampasu wasini hili ni jambo ile kijahiliia si katika uislamu wanawake wasi wadili atakonda kushtaki atakonda kuchukua harabi atakonda hospitali akirudi utaitwa utashtakiwa ashimki wao wewe wapi let's be tupchape sasa utachapwa na wanaume wizi wengine wavumilia kwa sababu mimi matatizo lakini si katika uislamu si nzuri kwa katika tabia mbaya kabisa ni favava jeuri na kasawatu alqalbi mtu akawa moyo wake ni mgumu msusu wangu hana rahma kwa watu wake hivyo ni kinyume na alivyokuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anasema sallallahu alayhi wasallam khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli mtu bora kwenu ni yule aliyebora kwa familia yake mimi ni mtu bora kwa familia yangu hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yeye yuko hivyo na anatutaka sisi tuwe hivyo Nimesema na saa hizi zitakuja kwa huyu mmoja na kwetu sote kwa ujumla. Lazima tunasihiane mambo haya. Sasa hii dhahira imekuwa kubwa sana, hii hali ya namna hii imekuwa kubwa na watu wamekosa maadili, wamekua na lugha chafu na wakizao. Pingine mwanamke anaweza kumsemesha kwa uzuri tu. Anambea wapi hilo? Bakinaona leo waanza kuzungumza maneno kare mgeuze ile lugha kwamba hata lile lomwambie zuri kalegeuze limekuwa baya. Kaji kaambi mzuri ajibu vibaya ajibu fedhuli. Ili mradi tu amkwazie mke wake mpaka awe sasa hana ya kumwambia. Kwa maana ili dude jidude. Yaani si mwanaume wa kisasa Jitu halina shukurani janao. Lakini akitoka mbele za watu hakuna mtu mzuri kama yeye na Allah ameondosha rahma kwenye moyo wake akighadhibika anaweza kufanya chochote sasa hii siana mazuri binti huyu amelalelewa katika maadili mema na wazazi wake amepewa elimu amesomeshwa na wingineo katika banati na wanawake, wake wana udhaifu mkubwa Mtume sanawasi ametueleza wazi kabisa kwamba sisi tuoe wanawake lakini hawa wana kasoro istausu bin nisae khaira kama taneni na wasia wangu kuwatendieheri wanawake hulikna min dhila'in kwa sababu wao waumeumbwa kutokana na kijibavu kile chajuu juu kilichopinda wameumbwa kutokana na kibavu cha mwanamme na, na ubavu uliopinda zaidi ni ule wajuu juu ndio walioumbwa wao ukiingia kutaka kunyosha utauvunja kwamba sasa mimi nitaka kunyosha unyoke ule ushapinda ni mukawas ukisema unyoshie awe sawa sawa hebuje kwanza huko sawa saw. Lakini yeye kapinda zaidi. Sasa ukitaka 10 nyanya naye umnyooshe kwenye tabia awe kamili utamvunja ndio hivyo utampiga utamgonga meno utamvunja mkono utamuonea mara asubuhi ukamka uso mzima umevimba nini kapigwa na mume wake. Hii ni alama mbaya si jambo zuri. Kwa hiyo wala udhaifu wa mwanawake na kwa ule udhaifu wao tutakiwa sisi tuwanasihi. Tuzungumze nao kwa uzuri wa wema jambo haliwezekani mwanamke amekuwa ifriti kweli kweli hasikii kuna wana kiga hawaskii utaona mtu mzuri kumbe sivyo ndiyo pia watu wjio kupande naye hakuna ifriti kama yeye fedhuli kama yeye amekushinda ita mahakimu ita watu oiita washanga wako watu kutoka upande wako na upande wa mke wako kaeni iurida islaha yuwafiki allah baina wakiwa wamekusudia hasa kulitengeneza jambo Allah atatie tawfiki baina yao mwanamke atajirikebisha mwanaume atajirikebisha kiunyeume cha hivo faimsaku imsaq bima'rufin au tasrihun biihsanin ndio uislamu ulifundisha si huyu akufaa hii sio saizi yako hafanani na wewe huyu kadha wa mwache wanawake wako wengi hivi ndio tuliofundisha usitaki mwandalia kwamba sasa Hebu kwa faa, faa ikabisa kabisa. Wona kabisa. unaye? Hakuna pingu za maisha, sasa haina haja kudhuriliana. Mko wadhuru watoto wa watu, mko haifai. Daima neno kila mara sitoyazungumzwa tunatoka kariri Lakini si jukwaa mwaelewa. Kwa sababu haya maisha haya ya ndoa si maisha kufikirika tu, ukakaa ukafikiria mke wangu atakua hivi, wewe ingia kwa grounding ndo utaona ingia katika maisha ya utajua bwana kuna kitu gani wanawake lakini Allah subhanahu wa ta'ala mke au wake anakupa maarifa ya ziada na unakuweza nao nao hayo kama vile, wengu kuna waku, kama vile mke lakini kama vile mke na vijembe tu mazungumzo hakuna wako Wakuna na watu wanaishi na mlino Mtu aishi na mkewe kama aishi na mkimbizi. Hajulikani wa ni nani? Huyu akitoa hili, haitoa wewe ni mume. Simama uongoze familia yako kwa busara alizokupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jambo limeshindikana fuata taratibu. Mwisho wa hapo mtaachana. Hakuna kwamba wewe ni huru ile aidi au kaza. Kama wewe ni mkweli Allah atakupatia aliyekuwa mzuri zaidi, zaidi na mkali zaidi kuliko huyo. Nadhani tumeelewana katika jambo hili. Kwa hiyo mimi na saha zangu bwana, tushikieni wasia wa Mtume صلى الله عليه وسلم kuwatendia khairi wake. Basii, nalimalizia nasaha zangu hizi kwa kuwashukuru nyote mliohudhuria hapa kama zilivyotangulia shukurani kwa mkaddimishaji wa hadhara hii na hafla hii ya ndoa kama nilivyotangulia shukurani kutoka kwa ndugu yetu shekha wetu shekha abulalia umar Muhammad kondo wakati wa kutoa nasaha zake na mimi pia nakariri shukurani hizi kwenu ndugu zetu nyote mliokuja katika maajadi hii katika mji huu kwa lengo hili kubwa na kumtia nguvu na kutitia nguvu sisi tunajua mmetoka mbali mmejikalifisha na gharama mbali mbali wakati kacha shughuli zenu mali na mambo mbali mbali lakini lengo ni kutetia nguvu kwenye jambo letu hili kwa ni jambo letu la pamoja sisi hatuna cha kuwalipa sisi ni kuwaombea kheri na kuombea dua Allah bariki na walipe kila kheri na awape badala iliyo njema kwa vile mlivyovitoa katika zakati zenu na mali zenu Man sana a alaykum ma'rufan fakaf'uuh fa'ilam tajidu ma tukafiunahu fad'uuh la yatindiya wema mlipeni hamkupata cha kulipa basi muombeni dua basi tuombea dua ya kheri hiyo hatuna jingine cha kuwalipa karibuni katika mji wetu karibuni katika mahali yetu hii na lolote la upungufu mtakolilona بس الله kwa sababu ya upungufu wetu Allah atusamehe sisi na nyinyi wal kamalu lillah subhanak allahumma wa hamdika wa ashhadu alla ilaha illa